مرانه مخترمه آریزن کو ده مولانه مطی توسی بخمصه ده دوره تفسیر قرآن دا نوستی نمبر کی ست چه پا محل بلرخیل مانغوست که پا پندره نو دوازار ایت که شعره ده دی ده ملاوی دو سنت که این سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبتر احمان تلازان نیزده ایمین چوک جانگیر آراد صحابی روپرائیتر انورشیر توحیدی موبایل نمبر دایبہ وی همیشا دایبہ س همیشئ نا نا نا چاره نه په دې ځای باندې اللهم با ابن کثیر ذکر کوي وقد استدل بهذیل آیت کریمته من ذهب من العلماء الى ان الحضر علیہ الصلوۃ والسلام مات ولیس بحی الى چ سوق علماء دی نو هغه وی د ته تللی په دی, دی آیات کریمه استدلال چې حاضر علی السلام وفات شوې دی ولیس به حی ال الان اس جون دی نه دی اس جون دی نه ده څنګه خبره کړه دا رنګ بیا ولیان نو بشر سوا ان کان ولیا او نبی او رسول بشر دی که نبی دی ک ولی دی او ک پیغمبر دی بس خبره ختمه ده بشر کې دی او مر جون دی نه دی کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا دَمَّ مَسْبَقًا كُلُّ نَفْسٍ طَائِعَةٌ حَرِيٌّ وَنَفْسُهَا سَكُونَ كَيْدَ ذَائِقَة سَكُونَ كَيْدَ مَارِق دَ او امتیان کومګه بتا سو باندې پر شر سراو په خیر سرا د فار د امتيان او خاص من ته لګر خاص من ته وا پس پکلی سیتاسو ټول وَإِذَا رَأَىٰ الله اکبر زجر منکرین بیر رسالت تھا. او هر کلاچو وینی طالعا کسان کا پروچکو فرکڑه ده ننیوی تا اللہ را الا حضوام اگر پا ٹوکو بو... بانده دائی دا حق سارا ٹوکی دام د دا زمانی د جاہیلیت یا ظلمو دائی دا حق سارا ٹوکی او سمدادی دایان سارا ٹوکی دی او آغا مفتدین لخو ارسور کئی اها ذلزی اواید ایه دا هغه سره دی ذکرو چې عیب لګي ذکر او عیوب مدارک معنا کوي ی چا چې عیب لګوي الیا تکم په خدایانو ستاسو باندې و هم به ذکر رحمانه دوی په ذکر د مروان بادشاه باندې وم کافیرون دین کار کونکې خلقل الانسان من عجل پیدا کله شوه د انسان د تلوار نه پیدا کله شوه د انسان د تلوار نه اصل کې آیات کریمه کې قلب ده اے خلق العجل فی انسانن پیدا شوه د جلدی په انسان کې دا څه اصل کې او قلب کې کړه ده مبالغه ده پیداک لیشوه ده انسان ده جلدهی نه سوری کوم آیاتی زرده چوبه خمزه تاستانه منیخ پلی فالا تاستان جلو نه پس چل دیمکوی تاستو پا ما بانده ده عذاب غختلو ویا قولو نه سجر وائی دامتا هاز الوادو کلبوی داواده د قیامت کچره تاست رشده نه لوی عالمون لزینه جواب لوی عالمون لزینه کچره پویده آکسان چه کفر کرده اللہ اکبر کپوے دے کسان په حقیقت د عذاب باندې مفعول مذوف ته کپوے دے آکسان کسان العذابې په حقیقت, حقیقت د عذاب باندې پوے دے آکسان چې کو فرې کړه دے خین لا یو کو فونا په وخت کې چې لری بنکړې شی د مغ مخونو خلونه اور لاره ولا ان زهری موندو خلونه شاغان نه ولا هم یونسرون نو نمر دی امداد وکړې شی کچری د حقیقت د عذاب باندې پوهېده په دا وخت کې نو لا مستعجلو بالعذاب جزاء موضوع شو ديبه عذاب چریم نو غخته زره بلتا تیهم باتا بلکه را بشی دی تناسا پا تفتح دو حتو ما پس حیران بکلی دی لرا پس دی بتا قتل لری دوا پس کولو داغی ولا هم یونزورونو نو دی لامولت ورکلشی ولا قدستو زیاد تسلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم او زجر مستازینو تا تحقیق سارا توکی کلی شوی وی پا دیر لوی لوی انبیاو سارا مخکستانا پس چاپی رشو پا کسانو باندی چو باب کانوبه استاجون چودهي پغې pore چټوکه و د پغې سرا چټوکه کاوله الله وي عذاب ديارغه قل او ايات تخويف دنياوي ما يا كلا اوكم سوق به حفاظت او کстаў درش په او درزه د بمقابله د مهربان بادشاه کې من الرحمان اي من عذاب الرحمان يا من الرحمن اي بدل الرحمان فبدل د مهربان بادشاه کې سوق بموبيا چکم دې حفاظت کی اسوغنا بلکې د دا قرآن کریم د خپل رب نامو ریزون ما اړاون کړي زاجره آیې د د پاره نور علیها تمنعهم شی اساتی د لرا من دوننا د عذاب زمنګنا لا یستطیون ایتقت نرید د نفسونو د گئی او والا هما او نا غی زمنګ د طرف نا ی اصحابون ملګرتیا کړی دی من خدای غی ملګرتیا په امداد کنه کو نو چې منګه ولا ملګرتیا نو د کړ کې نو څنګه چې کم د تاسو فایده در یا نقصان بدن در بل متانا جواب د سوال چې مشرکین حاجات غواړي نه پوره کیږي څنګه بیا دا ری جواب دا ځپایدار کوم دا باباگان ما باغان نشی بل تنا بلکی فائدہ ورکړي دا هاولای بلکی فائدہ ورکړي دا مونږ هاولای دا خلکو ته په مشران دوی داتره دی پوره چې وګور شو پدې باندې عمرونه په شریکه افلا يرونه آی د غورنکه یا ناناتل ارضا چې به شکم ګراتل کوز مکه تان نن قصات کمو مونږ غږی لرا من اتر فی هدا طرفونو دا غینا ما نه موحدین پکې پیدا کو افهم الغالبون آیات د دې غلبه كون کې قل وای انما انذرکم بشکه خبره دا دا یاره متال را په قران کریم سره ولا يسمعون ثم يدعون او نه لريغه كون بلل نه راي زع ما ين زرون اركلا چي هر ور کول شي ديلرا ولا امستهم نفحه كچري اور سيغي دايته نفحه لغونتي من عذاب ربك د عذاب درستانو خامخوي اي واي کا خامخوي د يا ويل يا ويلتنا يا ويلنا پسو زمغ لرا بشا او کی بدو منغه تخفيف او کی بدو منغه تکید بمن گتل د انسان په پرځ د قیامت کې فلا تسلم نفسم ظلمونه کړی شی یو نفس را شیان زار موازین جمع را په اعتبار د موزونات سره موزونات غنو ډیرو چې کمشینه تللی شی هغه ډیرو نږدې موازین جمع را لا یوم القسط کې لا لام په معنا د فید او فی زکه فی ذکر نو کو چې اعتماد ظرفه نورانه شی بیا فلا تظلموا ظلم با و نکړی شي نفسن په یوه نام باندې زرا بار شي واهین حبا او کچری وی په مقدار د یو دانه باندې دوریناتین بیا راتلبو کومګه پاغه باندې او کافیو مونګه حاسبینا حساب کوم کی ولقد اتینا موسی و هارون الفورقانا وذیا او ذکرا للمتقین سلو ربا او دا به وتر اغه لمبر نمبر آیات پوره او پدې کې نه دال لس دلایل نقلیا د انبیای کرامو ذکر کوي چې غي دا مسله کړی دا چې او ربکم یا رب ته چغوې اغه لس انبیاو نقل کوي او دویمه خبره صداقت د قران کریم په 50 نمبر آیات کې بشارت 94 کې خلاصه د ټول صورت 90 کې او آیات متعلقه د ادله نقلی او سرا آیات لمبر 92 کې دا ذکر کړي اول دلیل نقلی د موسی علیه السلام چغم دا غم مساله کړي دا هارون هم دا کړي او تفصیل اوس تک نه سورہ طه کې 130 او دې کې ټول نمونه چا غست دي ندو وَلَّسْ أَنْبِيَا وْنَمُونِيَ غَسْتِ ذِخَا وَلَّسْ أَنْبِيَا وْنَمُونَهُ اکبر والله قدنا تاقییک سره وررکلوګ مثاله اسلام تهارونهلی سلا سلام ته ال الفوقانه د کو د بیا با بیاون کې کتاب یا او رناو ننسیت او ف او نسیت دپاره د پرز ګارو الله زیناغا کسان یخ شوونهره به هم چې د خپل پر ور ګار نهبلغیوي پهشاودد د قیمت نه مشیفیقون یاریدون او دا ذکر دا قرآن کریم پندو نصیت دے دکتے دا خیر و برکت نارا لے گلے منگا دی لرا افا انتم لہو آیتا صدر فرامون کی رون ناشنا کی یا انکار کوئی دے دینا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَلِيلِ نَقْلِ تَفْصِيلِ دَ حَزْرَتِ اِبْرَاهِيمِ نَا اللہ اکبر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَ دَلِيلِ نَقْلِ شُخَا که ایک سر را تاکیک سارا ورکڑو منگا ابراهیم علیہ السلام تا روشدهو نبوت ده ده روشدهو پوه ده ده دوڑا مانی دی من قبلو اے من قبل موسا و حارون ده موسا و ده حارون نمخ که یا من قبلو اے قبل وجودهی فی الدنیا لا دنیا تا مین نو راسته چه پوه همی ورکڑو معنی پوه همی پیدا کرو تا کی سرور کلمنګا ابراہیم ابراهيم تا رشده په حد د نوبو اد دمن قبل و کنا به او مونګه او هو مونګه په حالت د باندې عالمینا خبردار اذ قال له ابيه بیان دروشد الله اكبر اذ قال هر کله چ وي خپل پلار تا قوم خپل تا ما هدي تماثيل اللتی سدی دا شکلون اغاچ بند تاسو دا د پاره من جوړی کونکي قالوا د بتانه عبادت د زمانه د جاهلیت یا ظلم او داشته دي قالو وجدنا د ام د دا زمانه د جاهلیت یا ظلم او کابرین کابرین لا پرغون ویلو هر پیغمبر باندې د اعتراف کړي کابرین وکابرین قالو ولدی وجدنا اابا انا مندلو مونږه مشران خپل اکابرین فلها د دی د پاره عابدین منجور کونکي قالا قال اوي ابراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم و اباؤكم في ظلال مبين تا کي سره و ايته سوف خپلا او اكابر ان تاسو په کوم راي سرګنده کي قالو و د ايج تنابل حق ايج تنابل حق ايرات لل کړي دي تامنګ په حق سره ام انتم من الله يبنا يا تدلوبو كون كنا ابراهيم عليه السلام وي جواب کي مؤيمني ذکر کای شیخ د و حسابوی لا لا علی بو فی اعتقاد الربوبیه بل اعتقادکم یشبه فعل اللاعب زدا اعتقاد د روبوبیت ک د لاب خبره نکوم ما دا اساس د عقیده د فیل د لاعب سره مشابه ده قالا اودى بلک ربکم و رب السماءات رب الازمانون ورب الذمکه الذي اعزتو چه پیدا کڑی دی دلارا وانا زپدی باندي عال او انا لا ذالکم او زپدی باندي من شاهدین دا بیان کون کونیم وت الله لا کیدان نا زړه کې دا وې به تاللہی قسم پالا لاکیدن نخم حریز بکلن زبوتان اس تاسو پس د دینان تولو مدبرین چه تاسو گرد شا ان کی چه تاسو لاد شئی داولی وقت دا عدم مزاحمت اول کی بیان جرعت تے بلکی وقت دا عدم مضاحمت تے کتاسو ٹول یئی خسوک بم اخپی نی وئی او سوک بم لاس نی وئی زد داسی نکو ما چه تاسو نئی یوازی منو زبط تاگورم چې زستو کم دل دا عرف بدل چه کم دنو تس نس کوم فاجعالهم دینا مخلی لگون تا که تاسو سور اصحافات نوو اکانو او گوری اللہ اکبر نوو اکانو سور اصحافات چه رشتم سی پارا یاسین پسی سورت اللہ الله اکبر اس ګورا اغي لال فتوالو وادل اغي دنا مدبرین شا کوونکی فراغ ال الهتهم پس راغه اغا خدای اندی تا فقال لا تاکلون وی و تعالی تاکلون ولتاس نفر ایمټیای ولا راړه ویو بلبل اوخره کنه وال نخره ما لکم لا تنتقون سشوی دی تاسو لرح لا تنتقون چه تاسو خبره نکوی فراغا پس شوروشو اللہ اکبر پس شوروشو علیهم پا دی بانده ضربن بیل یمین پا وحلو بانده بیل یمین پا قوت سرا یا پا سبب داغی قسم سرا چې خوڑلیو چه تا اللہ علا کی دن اسنامکم بادن تولو مدفرین اول ازداما ملا فجعا لهم بیای پی شروع اکلا فجعا لهم فسوی گرزول اغیل راجو زازن ٹوکڑی ٹوکڑی الا کبیر اللهم مگر اغا, اغا مشر اغا لوی بوتو لهم ددوی لعلهم خامحا چی دی الیه اغتا یر جیو نوا پشی اغت بوتی پری خدا د دریو وجو نکڑیو یو خدا اعتمادی پا اللہ کڑو چې سمای امداد بکی غیرتی پا توحید کڑو ادا مقصود دی بل دا چې دای با دی ابراییم خبری تاوی وگ نکی خودو. نو چه دی ابراییم علیہ السلام خبری تاوی وگ نکی خودو. ابراییم علیہ السلام او درے گا. چه دا دلک کر ورکم لگنو بیا برا تا وگ خک قالو اوی چې رال قالو نوی من فله څوک د د دا کار به زمون پښیانو سره نهله من نه ظالې من ب شکه خمهه دی دی د زغاټو ظالمانونه قالو او سایانه د منګه فاان یان م چې غب لګوي پهی باندې یو ویل شغته برایم ویلغته براهیم ابراهیم ابراhimیم ګوره دا حقاه اصل کې دام چې کم د زمانې د جاالیت یو ظلم دی. چدا سے زائے تراشی او دا مشرک او بددتی دنه تاسوک مل مو کی کنه نو دیو ته داش کی لکه زمنګه دی بلل خیلو, خیلو یو یوم المراغه لو دی مدرسې تا نو د بلل خیلو یو بددتی اغه مدرسې مخ ته اولاد زمون تاسو کو نو هغه وتوېه مدرسه هغه زای کی د بلاله رې چپو ز باندې دا زای یو یره زیخو نه پیجنم ګرین من مونږله روزانه په کاپراوهې ټکه د ټه ټککه د ټه سټک راشيې مونږه خپې ژې خو دا ٹاکا، ٹاکا دا د بغ زه د حس د ووجه بر دا شله ن دا یو قالو له و برایم یو قالو له و براین سیانه فتن تاس اوورېیدلی مدینو داسې دا اوسم داسې کوي لا ته نښې دا مرزیان دا مرضان داسې کويلو <خخ> تون. <او> دا <خخ> فا تورا ولی بهی دلرا علا یون ناسی روان دو دسترگو دو خلکو علا اللهم خلک حاضر شی اس راستشو ټول خلک دی وطوئی قالو اانت فعلتا آیت تا کلد دا, دا کار زمون پختایانو بانده او ابراهیما قال بلفعله اغا توی ازگورا بلفعله کبیرهم بلکه کلد دلرا کبیرهم د مشر ددی ها ذا چې دا ده فاسالوهم تفوسو کیدنه نه ان کان وینتقون ک چری تاسو ان کان کو شرې وی د وینتقون چې خبرې کې ک خبرې کینو لکه تاسو ته و کې ګور عجيبا جواب ورکړل استفهام انکاری ده داسه وتاوي فالهو کبیرهم یو توجيده یو توجيده افعلهم کبیرهم بم شرکله ده س و مشر نش کوله خما کړه د کنه بل څه کړه ده ما کړه یاده چه دای وسره تحکم کو سپکوله دای و تاوی نا نا د مشر کړه ده د مشر کړه او دا چې کم د اسباد د فیل ده د فار د خپل نفس فطریقه د مبالغه سره فطریقه د مبالغه سره اسباد د فعل کیده پار د خپل ځان چا ما کړه ده ما یا بل معنا تقدیم او تاخیر ده فعلہو کبیرہم ھذا نو ان کان ینتقونا پس الہم دیمشر کړه دې کدی خبرې کای نو دینې تا پوسو کای خو دای خبرې نشوکولې نو چې خبرې نشوکولې نو دا کار بسو کې خو ما کړه دې کنه بل چا کړه دې عجيب پیغمبران ډیر کلا کوي میدان کې ولارد دې د هیڅ چا نه یریږي وای ما کړه دې بل چا کړه دې دارنګ امام کسای وای فعلہو باندي وقفته <خصف> فعليه کړه له دې لاره یو کونه کی بس وقفو کا کبیر و مهاذا فاسالوهم ان کانوا ينتقون مشردک موجوده دینه تاسو کوي کنه دا غه موجوده اوسه او ستداه وته وي نو دایداشه ډېر غلی شو درې بل ته وجیم علما کرام دا کوي فعله کبیرهم نسبت سبابی ده مانا مانکړه خما ده خود ده په دې سبب دی چې د تاسو گمراکړی نو ما درې چې دې پریدم دلا او تاسو راځی دنا تپوسو کوي نور مله الله ټول کر ور کړی دي الله اکبر حدیث کې چې کم راځي کنه چې ابراهيم علی السلام درې دروغ ویلو نو خبره دروغ نه هغه امام رازی له مولا راوی روایت کړل په خپل معنی باندې په وهم روایت بل باندې دی چویو دا ویل چا زا اوختی او بل دا ہا زیوختی او بل دا لو چ فعلو کبیر او بل دا چنسقیم دا توریا دا توریا او توریا درو کی فرق تبیا اللہ اکبر او دا عبارت ول ذکر کئ داس سے عبارت ذکر ذکر کئ دای جان تا چکم دینو ملامت کئ چراگی رہیے چ نا مل دادی دا مشر کڑی دین دبوتا خامف چره د خو نش کولے نو چند کول کولے ظالمان نو گیم داتل سلغواڑئ دیدہ لبیاس کالشی اللہ فرجاؤ اعلان فسیم پس واف شد خلن نفس نتا پا قالو من ز انکم انتم ظالمون بیشک تا سو پخلا یی ظالمان ترز لمن يروا من گل اسکو خوب بیا زه so, سوچ راغسنا چې واکیده خبرې نشو کولې موږ د کارونه سوکې خوب بیا په شیطان غالب شو سومانو so, کې سوالارو سيمه بیا نن اس کور کله شو د لارو سم په سرونو خپلو باندي لقد علمت ما هاولای ابراهيم عليه السلام وای لقد علمت تفكرت ما هاولای انتو نو ما لقد علمت تفوې ته د خبره چې دا خلق خبری نشو کولې قال افتعبدون من دون الله ابراهيم عليه السلام یې ښا چې نو تعبدونا تاسو سبندگی کوي مين دور الله ما سوا د الله تعالی نه ما د اغه سو لا ينفعون شي پيدانه شي در کوله تاسو تاسو شي ان زرا بر او نظرار لركول شي د تاسو نه او فيلكم تاسو لرا تف تف تاسو باندې ولما تعبدون استاسو د اغه خدايانو د پاره چې عبادت کوي تاسو ما سوا د الله تعالی نه افلا تاقلن ايات سو عقل نلري اس چه دا ابراهیم سخت خبر اکده میدان که اولاد ده یک کی آوازه او دا تقریر اکده نو دای لرگی را جمع کده او مفسرین اکرام ذکر کئی چه سور رازه سور رازه دا لرگی چه کمده نو را جمع کدل تقریباً یلو یا بٹی جوڑک لنمرو ده او چالیس رازه چه کمده نو آغا دا لرگی را جمع کولو۔ او اغه داس ډیر اوږدا و انټای غاټه او اغه د پاسه ټال واچو او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اغه اور خد تود کو بیا ابراهیم علیه السلام په اټال کینو چې توج شی بیا به دیتا غرزي اغه لړگی راجا مکل او وی قالو اود هر ریکوو اوس ځوی د له 1 سر مشرک ډیر ب وکو په خریخه خا د مشریکم را بلا کوي خار او بلا کوي دنیا کې بنی وي 1 سر اللی ه کوم د خپله خدایان امداد و کوئ و پاګلت ته به د خدا امداد کوي خدای بهستا امداد کوي او یو مشرک عجیب شی وان شروع الیا تکم امدادو کید خپل خدایان ان کو تم فاعل کارو قلنا او منگا یا نارکونی الله والله او منگا او را کو نشا بردان یا په ابراهیم علی السلام باندې ابراهیم علی السلام باندې او منگا یا خو گل ګلزار په فا ابراهیم شور و آرادو بی قیده او ایرادا اکلا دی په دو ابراهیم علیہ السلام بانده قیدند چلوی فجعال لاهم او گرزول دی منگادت لا اخصرین خ کامل تاوانیانو کامل تاوانی دی تکبر کرو اللہ ایمان چکم دی نو تاوانی او گرزو تاوانی میک تاوانی وان داینا هو او نه جادو ورکم غد لراولو تن او لوته علی الصلاۃ والسلام لالا الارز اللاتی اغز ما کتابه برکته چلو منغا پاغه کی د پاره مخلوقات او وا له او وه ورکم غد د پاره صالح السلام او یعقوب علی السلام تو سلام نافلا انام کی مساله چ بیان کلا نو الله په احسانات وکلو وای توحید او منان نو مساله بدرکم توحید بیان کانو بدرکم ک مشرکی او غرزی نو پبا باګانو ګرزبا بادل زوی نشي در کوله وا کلنا او ټول هر یو تند دینا ګرزولومنګا یا ټول پټولا ګرزولومنګ دیلر نه کانو وا جانناهم ايمه او ګرزول دیلر منګ مشران یا ه دونا لار به خود لا پوکم زمنګ واندي او اهي کلو دایتا منګا او اهي کلو منګا ایله هندایتا فیلل خیرات د کولودنه کو و اقامه صلات او قایمه ولود من ز وی تاس زکات لانا عبدي نا د ټول صورت خلاصا او د ټول صورت نه چولا وا که نو د خاص مونږ ته عبادت کوونکيو بل چاته نه عبادت صرف د یو الله کو صرف مونږ ته چغاولا معبود الله دې نو یو الله تا چغاو هي ولې عالم الغیب اغا ولو تن اعطینا ودرین دلین نسلی او لو تلی سلام ورکړو مونږ ولرا حکم په حد دین و علم او او نجات ورکړو مونږ ولرا داد دلیل نقلی او نجاتور کلو منگ اغلان دا آغا کلیوان ناکان تاملو خبائیسو چه او اغلی چه کول بے گنده گنده کارونا کم کم گنده کارونا بے کول مفسرین اکرام زکر کئی ویو دا چه اغلی که لیواتت بیماری بل دا چه اغلی بے دوپڑے با جیوالے دوپڑے با چې نشنل یانو چه پاس پشنو تاوی دل با دوپڑے با دا پ دا هغه یاره ترقی ده دا د حکومت اسلام قوم کیمو دا ترقی بل دا چې سالوبه پلاس او نکریزه لګولې دی تام الله خباسه کوي بعض سړی لاسونه سره سلاله سن سره کوي جینای دا د جنا کوشش ده او سلورم ده چې ګریب کین چې کول او برت پر خودل دا برت پر راستو ځان له شي ګړی جوړ کړو او دا چې کم وګ داور د برتونہ غیره به کینچ کوله دا دا یو مرزو بل دا چې مجلس کې به امام روح المانی ذکر کوي ټی پنجابیان به دا مجلس په لګیدل او ټون و د ټون دا مجلس په ګار मुद्दा پليتی او اپدېچ سوکنه شرمېږي دا د قوملو ته عمل نه دا دیر بد کار دی بازه مونږ دایو کیو پنجاب کې نياوال کې نوال ته عمل غره پنجابی اغیر پتنیشت خدایوالی ما باتا دیروی خو بس اغاوانو که مایگول را کار مکو آبا ناز تو خمجلس که اوی دیکو دیکو دیکو دیکو نمونگو تجدا شو کتل سنو سنو غور چه تو غا تیز بیوه چهو تیز بیوه چهو یو پنجابی ملگره و دا پیرو لوی پیرو مو دمونه بیمه چوله دیر گفشه کهو آبا چه کم دنو دا جمیش او یو پارسی واغو او هغه ته په کامره کې بیا بیا د کچل کا دا چلي کوه پارسیوان هډل کلا کو او هغه ته جيمي پښپوان یخ پک یو لګو او که ما تاو لګو دوی ته ډیر میناتونه کول او کمره ته تاله واچولې ته ما نه وې څنګه او پکې ته نه پریهوته ټول شپه په یخ نه کې ته را کړو ته ګرځولې وا را چل کوي او بل دا شپږم پالिती دا وا کونتاره به ساتلې کونتاره او کنتار ساتل او اغای لزول نبی علیہ السلام دیتا شیطان ویلی دی چه کنتار ساتی و بیاور پسی روستا خید خید دشپیلو اتوییو تا لسونو اتا پڑاکییو دا پا بار لزولی نبی علیہ السلام دا سکستا شیطان ویلی دی دا دا قوملو تو عاملو بل دا چه در خمو لباس دا با استعمالو در خمو لباسو سڑو اللہ رب العزت حرام کرو دا با استعمالو بل دا شراب ب دا تعمل الخبائث او بل دا چې د ګوتونه ټکو نه به وي استن دا ګوتونه دا نه سیمه جگانه ټک ټک دا چې کوم نه دا حرام دي دا ایس به سیاسته هاه شروعت راغو کین دا هر وخت ردا یاس دا کوملوت عمل لسلو باسي دا غي که کوم دنو بيمارای وي انہم کانو قوم سو ان فاسقین بیشک او دیو قوم ناکارا فاسقین دیرنا فرمانا وعدخنناو داخل کڑو منگا غلرا فی رحمتنا اپ میرو بانی اخفلا کی لوت علیہ السلام بانده مونگ میرو بانی کڑوا انہو بیشک اده مین سوالحین حد کامل و کامیابو نا نیک کامل کامیابو واللووان ازنااد من قبلون ازنا دا من قبلو, قبلو سرم دلی ل ن کلي د نو حاللی سلام نه ووهن او یادکنلی سلامه از ن ما دا هر کله چېوازو کوو من قبللو مخک د دینا پ قبل تله منګه داغ د پااره فس ن جاات ورک من اغه له ما ته محاج ما ته معولله ننجات ورکړلو ااهله هو اوعاد د لره من کار زینا در قوم اغنا نا چه درو جنتی آی کلو پایتونو زمانگ بانده بیشکا هودی حقوم ناکارا نا پس غر کلو منگا غی طول لرا و, و سلیمان <تصفح> اللہ اکبر دا دی پینزم دلیل نقلی پینزم دلیل نقلی دا, دا داودا و دا سلیمان علیہ السلام نا گور آغای ما تا محتاجو فهم ولا ما ور کلو واقع دا سوا ګډ رااله د یو سړي د بل سړي په پسل کې او سړي د خپل او خړ بالکل کپرېد ولا ټولي ولا وې په داود عليه السلام لا پیسې لرلې جی پیسې لا و کړي پیسې لا داود عليه السلام زړه ګډ استاشوي پسل ول ته دا استاشوي سليمان عليه السلام وې کومه ته پته وینم ما بده بنا هه پیسې لا کړو زوي ما به هه پیسې لا کړو اغا داود عليه وی ما با دا پیساله کلی و دی پسل والا تا با میویلو چه واخله دا گڑی بیزی واخل دا بساته او دا گڑو والا د دی پسل پر ورش که چه دی بیاخ پل زای تراو رسی دی خسمانه اوکی نوتا و دی تا گڑی واپس که و دی بتا تا پسل واپس که اغه واقعا فیصله ډیره غوړه ده الله ای ما ده اغه چې کم ده فهم سلیمان لور ما ته محتاجو سلیمان عليه السلام داوود عليه السلام ارسه کول نو ما کول ارسه ولا ما ته به کړو د صغرو چل وته ما خو دلو خپل سر سازان نو سازانو ما ته مختاجو واده هو دسللامان او یاد کا دا دسللیمان لاه یهکور کللا چې پصل کاغئ فیل هرې پهباره د فصل کې ايز نهپشا تو هررکه چې سری دلیبي في فهغې کې غنامون لکوې ګډي ب د کومو وک نه او منګه ل هوکې هم د پ سرلیدي دپاره شااهدي نووه خبرداررو پهفه همنا پس پههورکو پهه ور سلیمان للی سات وسلام ته او ټول په کما په او تا بیکلو منگا ده داود و سلام سلام غرونه تسبیب بیانوله اغی او تا بیکلو منگا وطایره مرغانه و کننا فاقیلین او منگا کون کی منگا لوی دا کار ما کل ده ده ده داود و سلمان کمان نو و علم نو او خودلو منگا تا صنع تلبوسین د ده زغر و د ده پارا ده ده پارا چه بچ کتاسو لرا من باسکم ده جنگ ستاسو نا زغره به جوڑولی سور سواکی به تف تا سو شکر گوزار یای شکر گوزار مانس شکر اوباس ای والی سلیمان ریحا او تا بیکڑی وامنگادو سلیمان لی اسلام دپارا ریحا حوا عاصبتن تیزا سُرَسَات کے وراشی نو یو وقت کی نرمہ و روخا ان او باز اوقات کی بتیزا اوقات جدا جدا ولے وا. سلیمان ریھا او تا میکڑوا د سلیمان علیہ السلام سراوا عاصفتا ت تجری روانہ بہ بے امر ہی حکم دحلا یا بے امر ہی پ اجازت د سلیمان علیہ السلام ال الارض التي ارزمک تزمک د شامہ التي اغبرک نافیا چ برکت اچلو منگا پھنگے او منگا پہاری یوشبا نی عاملین پوہ و خبردار و عالمین خبردار و امینا شیطوینی او تابی کرو منگا دا شیطانان اونا من آغا چالارا یا غو سونا چه غو پی بوحلی لہو دا سلیمان علیہ السلام دا پارا و یا عمل اونا و عمل بکو عملن پو عمل کول سرا دون زالکا ما سواد دینا سور سباک بیراشی لوی لوی حوزون پی جوڑال جمع تونی پی جوڑال دا تول شیطانان اللہ دا سلیمان علیہ السلام دا پارا تابی کرو پی ریانو الله اکبر وکنا او من قالهم د دې د فرح حافظین حفاظت کوم و ایوب اذنا دربهو یاد کا ایوب شپغم دلیل نقلی یاد کا ایوب علی السلام اذنا دربه ور کلا چی وازوک پر یاد وک خپل ربته ان په دې حواله به شک ما تر سیدله تکلیف د بدن او به شک ته دو غوار رحم کون د وغاره همکونکو نا یا الله په ماته مهربانيو کې الله اکبر په ما مهرباني تو کې شول قران رحم الله واقعا ذکر کولوي او شيخ د پنځفیر دا واقعا ذکر کوي واي پنجاب کې او سړیو ډیر زیات بیمار او ډاکترانو ته هیڅ تاعلاج نه کیږي واي دې ورځ د شپې پروته ډیر تنګ شوه ده او ډیر زیات تانګ ده دا چې ډاډه باندې کاړینو اړې ده نشي اوای ګوري اړې ده ډیر تانګ ده یو بس ناڅه په خلیبان د دارالویو د ایوب رابا تا چې ایوب لره تا ایوب جوړو لې شو نو تمانه شي جوړو لې ما جوړکه ایوب علی السلام دې جوړ کړو نو ما جوړکه وی چې هغه وی چې راسه ارکت میوکو فیو طرف باند شم نو واړې دم وی بیا می په بل طرف نو واړې دم ایست تکلیف نشته ده وی بیا کیناستم مه ما ویګین ک خوب وینم زکه چې زړه ډېر بلشان بیمارم وی پري بدن شونډای لا ګوم چی وی خیمه کو دیم خوب کمداسه وی را پاسه د مګر سه د می چ پښم چی, چی جوړې ما وی الله رب العزتنا می دا دا دا سوال وک او مزمد شکرې ادا ک او بیا را جمعہ تا خلک ایرانو چې څنګه واقعتا وی داس سوال میکړه الله جوړ ک مصیبت در باندې راشي نو داس د بیا بیاو دعاګان غواړه دیک مه او تا تعلیم نه او دیزای ځکه اطلس کالا ایوب علیه السلام بیمار ده او کله چې دعا دا الله و ما جوړ کړه هغه تکلیف میتلر ک څنګه بیمارو نو بس بیماری وا د بدن بیماری وا دا چې کم خلق ذکر کړي چې لا ګره بزرګان دین دا تبلیغیان حضرات چې دا ډګوسلی دوزيولې دا دوزره تبلیغیان او بالکل خرافات وه یا ځټلیاتې چې ور ایوب علیه السلام کې چین اوای دا یوب علیہ السلام په خواږه جبرئیل امین ترې دا وتای چې السلام علیکم یاغه جواب ورنکو بیا پیراره په درېم پیراره جواب ورکړي مخکې دی ولې را نه کوو نعوذ بالله نعوذ بالله من ذال وی یوب علیہ السلام وتای چې زما جب جبه په ویخ باندې چنجېلېګ یاو وی ما وی اسن اچه جواب در کومو دا چنجې پریوزی دا ټول كله ذالک من الخرافات الواهیات الزتلیات لا حقیقت لها كله ذالک غپ نشطن دا ټول د تبلیغیانو ډګوسلی ډوزې دي او دای دا راغستې دي یهودانو علما کرام په دی باندې رد کړي سخ رد کړل دي بیماری کبیر ذکر کړي چې دا غین نفرت کیږي هغه بیماری الله په انبییاء باندې نراولې دارنګ روحلبانی په دې رد کړل دي امام قرطبی په دې باندې رد کړل دي کمی بیماری نفرد کی گیا بیماری اللہ پا انبیاء کرام بند دا پیغمبر پا جسم که دا مرگ نا بعد چنجه نشی لگه په پا جوان کسن پا پیغمبر چنجه ہوش دا دروغ دی او دا اسرائیلیات دی دا یهود دا زانه جوڑ کردی دین فستا جب نہ لہو فسقبل تیاو کلمگا دد نه پارافک شپنا فس لری کمنگا ما اغه تک ما اغه تکلیف ما اغه چې په د باندې منزورین د څه تکلیف نه و اتیناهو اهله او ورکمنگا دلارا اهل د او په مثال دغه ما هم دغه سره رحمت د وجې د مینو اندینه د خپل طرف نه او د فار د نسیت او د د گزارو چې فند نسیت واخلي ایوب علیه الصلاۃ والسلام دعا غختوا تے دیواجنا علماء کرام سے کئی چھابانے تکلیف راشینو دا دعا دی وے اللہ بے جھڑئی رب انی مسن یضر ارحم الرحیمین اللہ اکبر زکریا علیہ السلام دا دعا غختوا بچی نشته وی رب لا تزرنی فردا و خیر الوارثین یا اللہ ما یوازم فریدی ما لرے اللہ وارث را کی وارث تے دا غورا وارث ور, ور, ور کون کنا او گورا پمئی پگیڑا کیونس چھ غوائی او دا دعا غواری لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین ابراہیم علیہ السلام چکل اورت غرزو نی ابراہیم علیہ السلام دا دعا ویلیوا لا الہ الا انتا سبحانک لکل حمد و لکل لا شریق لکل والاستا حمدنا دي استا باد شائده شریک دي نشته ت پاکه مشکل کو شاته يوسف عليه السلام چکوتا غرزو اغا ويا صاري الخل مستصرخين ويا غوث المستغيثين ويا مفرج الكرب المكروبين قد طرا مكاني وتالم حالي ولا يخفى عليك شيء من امري ادم عليه السلام باندې تکلیف را غلده نو آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا وی لم تغفر لنا و ترحمنا لنکودن من الخاسرین نبی علیہ الصلات والسلام وی دعوات المکرووب حدیث کرازی د دا مکرووب د غم زده دعا داد چي دادي وي اللهم رحمتک ارجو فلا تکني الى نفسي طرفت عینن واسلیح لسانی كله لا اله الا انت دا رنگي حدیث کرازی په نبی علیہ الصلات والسلام شي باندې کوم مصیبت راغه نبی علیہ الصلات والسلام بداد دعا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض رب العرش الكريم دارنګې وو فیره نبی عليه السلام والسلام داوي الله ربي لا اشريك به شيئا مصیبت در باندې راغې وو فیره داو آیا دارنګې مصیبت دا بے بے و راغې نو داویوې ان لله وانا اليه اللہ ما في فی مصیبتی وخلوفنی خیرم <منها> ماله یا الله د دینه غوړه راکې او مال په دې موسه مصیبت کې اجر راکې دا رنګي نبی عليه السلام والسلام وي چا باندې چې مصیبت راغې او هغه دا دعاوي چې اللهم ان اعبودک و ابن عبدک و ابن امتك نسویت بيديك ما زين في حكمك عدل في قضاؤك اسالک بکل اسم هو لك سميت به نفسك او انزل توفيک تو او علمت احد من خلقك او استصرت به في علم الغيب انك انت جعل القران قالبی ونور الصدر و حزني وزهاب همي شداد دعای وې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله بددا مصیبت ختم کی او الله بدلا را دے خوشالی ور کی خو ډیر زرم نه کله کل, کل الله دا دعا بندوي یو لښ کیږي نو دانه چنه امید شي کله کله کل وېدا سي دانه حدیث کی رازي نبی علیه الصلاۃ والسلام ابوه مام جومات کناسته ډیر پریشان ده نبی علیه السلام په راتیر شو با او ماما 6000 را چې بیٹھے و جمعات کې ناستې نبی عليه الصلاه والسلام توئي هموم لزمتنی یا رسول الله و دیون سر قرضې او پریشانۍ به نور یا الله ما باندې راغلي یاد الله رسول سچا لوکم و دا دعا د تونه خم چې تی و او غستار سره الله خدمت کی وی ولنه یا رسول الله نبی عليه السلام یې دا دعا اللہ منی اعوذو بکا من الحم والحزن واعوذو بکا من العجز والکسل واعوذو بکا من الجبن والبخل واعوذو بکا من غلبت الدین و قحر الرجال دا دعاو آیا اللہ بستا ٹول قرض اخلاصی کی اللہ بستا پریشانی ابو مامو وی لگا زمان ما داوی اللہ رب العزت زمان ٹول پریشانی ختم اکڑے اللہ زمان گا ختم اکڑے او الله زمونګه مشکلات آسان کې او الله رب النزت زمون ټول مشکلات آسان کې الله تو یا الله دار سر کوونکه الله صريخ المستصرخين ته غوث المستغيثين ته مفرج کربلا مکروبین ته یا الله زمون من تا نه یا الله دغه انبیاء او په دغه دعاګانو باندې سوال کوي یا الله یا الله زمون مشکلات آسان کيه یا الله زمون ایمان ما خطا یا الله زمون د دنیاو او د اخرت پر دې اوساته او یا الله هميشه میشا د قران سره زمون لگا اوساته یا الله د قران نمون ملره کې و اسماعيل او ادريس دليل نقلي وما و اسماعيل او یا ک اسماعيل عليه او ادريس عليه السلام او ذل هاون دو زیمه واری زل تا کیفل وائز زیمه واری تا ذال کیف لا ينون كل طول بطول من الصابرين ود صبر کون کنا ما نامبیاو باند تا کالی فراغلو اغه صبر کړ والله من لام صبر راکه وعد خان نام داخل کړم د ایل را فی رحمتنا په ربانه خپلکه ان هم بشک د مین صالحین ود کاملو کامیابونه و زنونی اذ ذهب مغازبا اتم دلیل عقلی او یاد کایواللرا اذ ذهب مغازبا مایوالا نبی له دا یونس علی السلام په اشاره ده چې مایوالا چې کله لاړو واقعیا دا څه و ته مسله بیان کړه هغه نه منله د لاړو کوم بیا رښتو چې کوم ایمان مان راولې او د کښټې کې پره ناسته او کښټې کې هغه وایي کښټې درانه د زینا او زینا قران دازي کو چیرې چاک قران دایي کې نوم راوته آب دریابط غرزو د خدای دی طرف نه و یونس علی السلام نوم راوته یونس علی السلام دی او غرزو دریابط التا مائر هغه هغه تیر کو بیا راغور زولې ده هغه ته اشاره کوي خپا گیډه کوي پریاض چاته کوي الله ته غوسه اعظم ته نه کوي یا لوې ځوان راورس را یو یا مړ یا مڑیا یا ژوند دی نه نه الله ته پریاض کوي زن نونیاد کا معیواله ان ظه به مغاذ بهر کله چېلارړ غسا کوونکې پ خپل قو معې دپاره د رضاد الله ف ونناګمانیوک الله نقدره دا چې تنسییا بررانلو منګه په د باندې فنا داف زلوماتې پس آواز و کوو ف ظلوماتې پهیارو کې یو یارو د شپې یو یارو د دی دراببه یو تیارو د دی می د ګډی الله الله الله انته دا چې نشتې مشکل کوشا مګر یو سوو انن کافاقی د تا زېما من زوالمین د کومې کونکو نه د پاره د خپل ځان الله ما ځان سره زیاته کړل زه سره میکړل الله ته ما سمافیو کې حدیث کراځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای سدبن ابي وقاص نه روایت ده او اي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای اني لا اعلم لا يقولها مكروب الا فرج الله عنه مات وې دا څه كلمه معلومه ده چې کله انسان نبی عليه السلام وی اغوي او یو غمزده انسانيغه وي الله بداغه پرېشانې ختموي اغه بیا وي كلمه اخيونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اغه زما درور حضرت يونس اغه دعا ده چې په دې چا به سوال وکا الله باغه سوال خامکه قبل اي فستا جب نالهو فست قبلتیا او کلا منگا دل, دل پارا او نجات ورکو منگا دل راداغی مصیبتنا او دارنگی نجات ورکو منگا مومنانو تا یا اللہ زمان مشکلات اصان که منگا مومنانو یا اللہ منگلا هم نجات راکے وَذَكَرِيَا اِذْنَادَا رَبَّهُ نَحَمْ دَلِيلِ نَقْلِي یاد کا زکریا علیہ السلام لا بچې غواړي نو زکریا ته وګوره د رب نا یاد کا زکریا علیہ الصلاتو والسلام لا ار کلا چواز وک خپل رب پای را مفریدی مال لري وازه او ته د غواړه او ته د غواړه باقی پاتی کې دن کو پس قبول تیاو کلا ز منګا دا غد پاره او ور ک منګا غلره یحیی علیہ السلام او روغه رمټکلمنګ د د پاره زوجه او بیبی دد بډای والا ایماد اولاد د پاره روغه خلاصه دا کل صورت اینا هم بیشک دا طول انبیاء کانو او یو ساری اونا چه یو او جلدی به کولا پنی کوکی و او نانا به بلولو بے منگا رغبا پا منی سرا و رہبا پا یاری اللہ وی طولو با ما تچگولا مانا لنا خاشین او دا ټول انبیاء خاص منگتا جزی کونکے لسم دلیل عقلین واللت یو یاد کانو زنالالالالالالالالالالالالالالالالال د بی بی مریم ګور او لیا او الله ته محتاج الله ته چغوی یاد کا زنانا لرا چه حفاظت کلو د خپل شرمګه پس پوکو وه منګه پاغی گریوان کې د روح نه تفصیل ما کې تر شوړې او اوګر زلا دی دلارا او نو او زوید دلارای اسلام نخا د پارا د مخلوقات او احسنت فرجا کې رچوب يهود باندې چا غي وای داس زنایه نوا بی بی مریم ته دې زنانا کلو رچوب اګی ایب نحا کے رد نه پوی نسواراو دا دی زوئے دے چغیوائی دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے دے اللہ اینا دا دی زوئے ان این نحا زی بیشکا خلاصت دا طول او متعلق پو طول دلائل نقلی او پورے بیشکا این نحا زی امتکم بیشکا دا بلنا دا طریقستاسو دا طریقا یک کیاو الله والله یا بیشکا دا جماعت دا جماعت تاسو دې جماعت یو کیاو تاسو دای په سیروان شئ وا ربکم او زربستان سونه ما فابدون زما بندګیو کوي سوره نور کې براشي ال تک ته مدد آیات داسه د فتقون سوره مومنون مومنون با ان ان ها جمهورتکم مت واحده وا ان ربکم فتقون سوره مومنون آیات نمبر 51 کې دل تفابدون ولې اسه زم دا چدل تام بیا او اېته ذکر کېږي نو فاب ودون مناسب دی الته کې ذکر د حلال او د حرام نه نفط تقور مناسب دی معنی حلال او حرام کې زمانه ویری گئی الله والله و تقوا او ټوکړي ټوکړي کورستانو خلکو امر خپل دین خپل پمابین خپل کې ټول پټولا خاص مونږ واپس کې دن کې پس هر چا څوږي چا مالو کنه او وی دې موحد چا چې د توحید نو الا غره دا کيده توحيد نو وینو کار سوره تاندې تور کې نو بیا پدې نه خلاصيږي الله هر څه سورې چا ملوک نه کو و هو مؤمنون فی دی مؤمن موحد فلا کفرانا پسنا شکری بنوي بسنا شکری بونک لې شې د کوشش ده او بهشک امګه د پار لیکون کیو وحرامن علی قريه پنزامبا او پدې کې بشارت مؤمنین تا تخفیق منکرین ته دا ذکر کوي دا به وي تر اغه 104 فوري وحرام من على قريهتن او حرام کل حرام کل شي دي پاک دي والا باندې اهلكنا چلا کړی دي منګا غي لارا ان نهم شي بي لا يرجون وا پسي لا زائددا دا پی حرام دی چې دی بیا آقا پشی چی او کل منگ حلاکو نو دا بیا منگ حرام کری دی د بیا دنیا تراشی چاریم نشیرات لی نورم توجیحات شتیخ و آقا اوز دا وقت د دا وجینا تقریبا ما تکریمان سلور حتا حتا، حتی اضافتی حتی تر دی فوری اضافتی حتی یا جوج و ما جوجو ار کلاچ کلاو بکلشی یا جوج و ما جوجو وهم من کل حد من او دیباد حریوی دیرکینا یا جوج موجود تفصیل مامخ سر قدر کڑو دا هره دیرائینا یا نسیلون راو زیبا یا راو زیبا دا دی پا جزاکی جزا در اقوال دی در تقدیرات تی یا خدا فا اضافی شاخ سواتون جزا دا رست دی ستانوے کے یا قالوا یا ویلنا دای جزا یا وقت تربل واد الحق دای جزا دا او وزاید دین وقت تربل واد الحق او نس دی بشی هغه وعده د قیامتو چیریشتیا دا وعده رشتیا فیزا هيا پسنا پسنا صافا هيا قصبه دیشا خستهن بلوکی براوتی وی اب سوار اللذین دا کسانو چکو فر کړه ویبا یا ویلنا افسوس د منګل راو منګه په غفلت کېده د قراننا بلک نه ظالمین بند که اومنگه ظالمانو اللہ بوئی اینکم وما تابدون من دون اللہ بیشک تاسو آگا چی بندگی کولا تاسو ما سیوا دا اللہ تالانا حاصو ابو جهانم خشاک دا جهانم بیئی انتم لها واریون تاسو دیتا داخلی دون کیئی لوکان هاوله آلیحتن کچریوی دو ما بودان خدایان کچریوی د خلق خدایان ما وردوها نو نبو وردن نشوی دیتا تاسو وای چې دا خدایان ني نندله دا, دی دا خدایان هم دي جنت ته د نن کوم چې تاسو ته که دا کدا ان جهنم ته بتل او ټول پټول افیا پدې کې هميشه به وي هميشه لو هم افیا د دې پاره پدې پا جهنم کې چینګار به وي هودې پای کې لا يسمعون حس قسمت خیر خبره بناوري ان الذين اوس وای معبودان به هم جهنم ته نو ده نیکان و بندگان و چه عبادت شوه ده اولیا انبیاو تا خلق و چه غی ولی دونه نه هم جهانم تا زی اللاو ای نا نا نزی ده باطل پرستا خود مولیان و پیران چه خلق د ځان لهل دغه مور دی دا بی نکان به د جهنم نه لري بشا کان کسانو سبقت با چېمخکې کل شوی دا د غې د پااره مونږ د طرف نه آلو حسناخواوا ده د توهیدو او لایک کا دا همو زرګانو انه د دی جاننمنا لري بکی شي نه بی حسیسه کش د جهنم کش د جهنم په پیمنه لګي او دای په اغه سکه دای به په اغه سکه چې غواړي له سونا د دی هميشه پاتې کېدونکې غمژن باندې کې دی لرا اغه یارا له یاد رس د قیامت او ملاوی کیږي دیسره پرشته وای به دا داس تاسو رس د اغه چې تاسو ری واده کولې شو زې جنت لاړی جنت مو ځای شونه کانتاب الله وای یوم یو ما په سما رس باندې چر او بنغړو منګه اغه اسمانونه په شاند اغه راغفتونکې د دې ډیستر لِلْكُتُبِ كِتَابٌ لَرَا كَتْوَيِّسِّ جِلِّ لِلْكُتُبِ ریسترر والله چېسمن تابونه دا سررانغاړی غاڑی نه الله وي دا مکه عمان به د لزه داس راون غاړم داسې دل را ټول کوم زه په دی باې قانی یم کمه ب نه ل لکه سنگا چې پیدا کلیې منگا پاول زل مخلو مخلوقات نو دو هو نو پسس په کو بیاده کې دلارهوادن علی ناواادله په منبانې بشاکه منګه کو ی موګه کوون کې د دی کارو شپغم باب تر اخیر دوصور ته پورې دیکې بشارهېدون ی مو او یان درساله توبیان دمساله توید والا قد كتبنا تاکید سره لیکلو مونږه په زبور کې پز د ذکرنا د توراتنا الله اکبر پز د ذکرنا یعنی د توراتنا ان الارض توراتنا په زبور کې مونږه خبره لیکلې وا ان الارض چې بهشکه ازمکا دنیاوی یا رې سوها وړيا غل را میراس کې بندگان زما الصالحون نیکان چې نیکانی نو زما زما کا د دنیا بوته ملایويږي یا زما کا د جنت کمیراس کې وړینو زما زما کا د جنت هغه نیکان بندگان موحدین میوړي جنت ته باندې کانځي ان فیها ذا بشک حمها پدې کې لا بلاغن یو نو نسیتې د پار د قوم عابیدن چې عبادت کيده الله و ما ارسلنا ترغیب دې رسالت د پیغمبر ته و ما ارسلنا کانې لګې مون تعالی را الا د پار د مخلوقاتو ټولو خلقو د پار مهرباني د پار راغلي رحمت للعالمین سمانا رحمت دې چې د خلق د شیریات او بدعات او خرافات او نراو باسل توحید باندې د رحمت ته قل اوایا انما او اجب شک خبره دا وې کول شي ما ته په دې باندې چې بشک ویلا ها جتر واس تاسو اله واحد ها جتر وا یک یو دی بل چا لبنځي فهل انتم مسلمون ايات سو غاړه کې هدون کې فاين تولو پس کچره دیمه خوالو پاسکه چې را دي ما وحالو نو وایا ازن تو کومالا سوا خبر مې کړی تاسو علا سوا په برابر تیا سره علا سوا ان یا صفت دے د مصدر یا ایزانن اعلی سوا داس خبر اول چی بالکل برابر وو یا حال دفاعینا خبر میکلی پدا سی حال کی چی بالکل برابری ام یا حال د مفعولنا پدا سی حالت کی چی تاسو بلکل روغ رمټوی ما خبر کړي لیونی نو یا حال د دوار نظام برابر برابرون تاسو خبر وي او خمه پوی کړي بس زما خبر ختم را ما خبر کړي دینه پس دانش ته چې زب یو, یو لزم وبینت پد تک ما خبر کړي دا نه چی جی ایمان را لکنه 65 سبحان الله ذا زمد اعمالكم زریده دانشته فقل اذن لكم سوا خبر کړي من تاسو لاره په برابر تیا و ان ادری اقریبون او نه پويږم از اقریبون ام بایدن چی یا لره دې ما هغه شه تو ا دونکو تاسو ریوا د کولې شي انه هو یعلم الجهر داوت توحید بیا بهشک د الله تعالی هو هیګی پ وزوراباند مینال قولی دا وینانا و یاعلم او پو د پاسه تک تو مونچ تاسو ازلکه پټوي کپ زور وای کزلکه پټي الله فی عالم دی عالم لکل شین هو الله و ادری او نیمه خبر زله الله شاید چې دا راستو کې دلد قیامت فتنتن امتحان وی لکم تاسو د پاره چې قیامت شوی شاید امتحان دی کزر رات له بیا خبر چا منو و متاون الہینو او فائدہ دات مرګه پوره یاد وسمه کاراله پوره قالا رب بكم ویلو پیغمبر تخفیف او خرو ویلو پیغمبر اره زم ما پیسلاو کی رشتیا سره او رب زمغا مهربان بادشاہ ده االمستان چیم داتغه تختشی علامه په مقابله دا سکه تصفون چی تاسو بهانوئی چی دا مخلوقات تاسو کم بیانوی داغه په مقابله کې زبد خپل مهربان بادشاہ نه امداد وغاړما صورت کې دوا داوي یو دا چې څغه الله توه ای زکټول انبیاء ولله زکاله ملغیب اغده دا دې مدعا ای لته دا ولی داوی د دا پارا امتیازات د صورت د انبیاء عجزی ذکر کوله کانو لنا خاشین پدې ممتاز او ومرسلنا ک الا رحمتا للعالمین پدې اعات ممتاز پدې ممتاز جو جزا زن او ګرزل منګه او ګور سول ابراہیم بوتان دا غي ټوکړي ټوکړي یا پدم ممتاز او ریاخ کا یا ناروکونی بردا دارنګې پیسې د سليمان او د داوود علی السلام دا غي په بیان باندې ممتازو دعا د ایوب پای ممتازو دعا د یونس پای ممتازو په اخر دعوان الحمدلله رب العالمین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 يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة الساعة الشيء عظيم يوم ترونها تظهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید سورہ حج مدنی سورت ترتیب دو قرآن کریم کی دوې استم لمبار دے پس د سوره انبیاء نه او ترتیب د نزول کې یو سل دریم لمبار پس د سوره نور نه راوته ما قبل سوره سرا څنګه جو باندې ده اور سوره اے انبیاء کې وې ان ادری لعلہ فتنہ ما دا پته شاید دا قیامت تاسو د فار امتحان وي تاخير د قیامت او ما ته پته نشته قریب انبیاء چينیزلې او کلرندل تاوي زان ته ویارو زکه ان زلزلۃ عظیم د قیامت زلزلہ آی او لو عاجب شی ده دارنګي ال دشیر کے د شرک اعتقادی وشو کے ترق د شرک فعلی کای دلائل نقلیه ډیرو ندلتا رد شیرغواندی دلائل عقلیا ااکثرت سرا ذکر گئی دارنگے مخ کی صورت کی وقت ربل واد الحق ا حق وعدن اس دیش وا دلتا وے انزلزلۃ الساعت شیء عظیم نزدے دحو گرا سلوئے شی دے جان یرو دارنگیل تاکیوی الہوکم الہو واحد ایک سو آٹھ کے ندلتا بے آئینہی دا مضمون بیارہ ماد کئی پچھونتیس کے الہوکم الہو واحد دارنگی آسورت ختم و پتوحید باندے نودل تا ترقی دا دې اختتام به توحید ول عمل صالح دے دارنگ دا دی دوارو دا رانګې ده دې دعا له ابتدا یو شانده سوره انبیا هم په تخویب شروع نو سوره حج هم په تخویب شروع دی حاله هم جګړه د مشرکین ذکر کوله خو په انکار د قیامت نو دلته دا غوړي جګړه ذکر کوي خو په د توحید داوا د صورت هغه رات په شرک پھیلی او پسیر کے اعتقادی دو علاوہ باندہ را دو لسم کے ذکر کوي د غداوا بیا د لسم کے ذکر کوي یادو من دون اللہ ما لا یزروه و ما لا ينفعو یادو لمن زره اقرب من نفع داریں گے بیا ذکر کئی دعواش پاگشتم کے وَعِذْ بَوَانَ لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَائِدِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِي شَيْعَا داریں گے بیا چون ساٹھ بیا ستر کے بیا